Rugăciunea 22 în Duh și în adevăr. Aleluia, slavă ți Doamne, să stase, Fiul cel iubit al Tatălui Ceresc. Te iubim și îți mulțumim fiindcă ai rostit. Veniți la mine, cei osteniți, și eu vă voi odihni pe voi, pentru că sfârșitul alergării noastre s-a apropiat. Dă-ne făgădința ta, pacea mea o dau vouă, ca să trăim rugăciunea, odihna și iubirea Sfintei trăim luminează mintea cu rugăciunea în duh și în adevăr, dăruiește-ne arătarea minunilor și a înțelegerilor dumnezeiești, și prin tine, Tatăl Ceresc, a împlinit cuvântul spus lui Abraham. În ta se vor binecuvânta toate neamurile, pentru că pacea ta nu are hotar. Adevărul cuvintelor tale este un adânc fără fund. Calea ta este fără sfârșit, viața ta este desăvârșită, veșnică și dumnezeiască, fiindcă prin tine Tatăl Ceresc toate le-a făcut. Toate prin trânsul s-a făcut și fără dânsul nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. De aceea noi îți datorăm toate, căci ești chipul Dumnezeului nevăzut, ești strălucirea slavei Lui, ești cuvântul, care trup s-a făcut și s-a sărășuit într noi, căci iubirea, harul și slava ta sunt nesfârșite ca nisipul mării și ca stelele cerului, așa cum este făgăduința făcută lui Abraham, pe care împlinit-o cu răbdare și iscusință. De aceea ne-ai făcut rugători în duh și în adevăr, ne-ai dăruit lumina ta și slava ta. Pentru că toate răsar din tine cuvântul a toate Creator. Este o taină de necuprins a persoanei tale. Când împlinești spatul cel Dumnezeesc și ne schimbi în lumină și într-o adevăr, dă ne să vedem cele mai presus de lume, fiindcă iubirea lui Ceresc este izvorul de apă vie.